Fyrsta Jóhannes er bref, fymti kafli. Hver sem trúir að Jésu sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guðs og breytum eftir bóðorðum hans. Því að elskan til Guðs byrtist í að við höldum bóðorðans. Og bóðorð hans eru ekki þung, því að sér hvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jésús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom vatni og blóði, Jésús Kristur.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 hefur gert hann að lígara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað um svonsinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í sinni hans. Sá sem hefur svoninn á lífið. Sá sem ekki á svon Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafngvöðu svonar til þess að þið vitið að þið eigið eiglíft líf. Og þetta er tröstið sem við berum til hans. Ef við byðjum um eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænherir okkur um hvað sem við byðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum Ef einhver sér bróður sinnið að systur dríja sind sem leiðir ekki til döða, þá skal hann byðja guð og hann mun gefa líf þeim sem sindgar ekki til döða. Til er sind sem leiðir til döða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli byðja. Allt ranglæti er sindt. En til er sind sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs sindga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hin vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er komin og hefur gefið okkur skilning Til þess við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í sinni hans, Jésu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsk Guðonum.